Első fejezet Ügyvéd vagyok és börtönben ülök. Hosszú történet ez. 43 éves múltam, a felénél járok a tíz éves büntetésnek, amelyet egy gyenge akaratú álszent szövetségi bíró mért kirám, Washingtonban. Minden fellebbezésem végigjárta az útját, és nem maradt semmi a tarsolyomban. Nincs olyan eljárás, mechanizmus. Obskúrus, elfeledett törvény, kiskapu, amely bármiféle bizakodásra is okot adna. Mivel ismerem a törvényeket, azt teszem, amit sokrabb tesz. Elárasztom a bíróságokat értelmetlen beadványokkal, folyamodványokkal, mindenféle szeméttel, de ez nem segít rajtam. Semmi sem fog segíteni rajtam. A szikár realitás az, hogy semmi reményem sincs. Még öt évet rács mögött kell töltenem, Eltekintve attól, hogy a végén esetleg elengednek majd néhány hetet jó maga viseletért. Erre van esélyem, ugyanis eddig példássan viselkedtem. Nem kellene ügyvédnek neveznem magamat, mert technikai értelemben nem vagyok az. Nyomban azután, hogy ügyemben megszületett az ítélet, színre lépett a Virginiai állami jogászkamara, és bevonta az engedélyemet. Fehérem, feketén le van írva minden. A büntetőjogi elmarasztaló ítélet automatikusan maga után vonja a jogász kamarából történő kizárást. Elvették az engedélyemet, visel dolgaimról pedig, ahogy kell, részletes beszámoló jelent meg a virginiai közlönyben. Abban a hónapban három ügyvédet zártak ki, ez nagyjából átlagosnak számít. Ám az én kis világomban mostanság börtönügyvédként tartanak számon, és ebbéli minőségemben naponta több órát töltök azzal, hogy segítek raptársaimnak jogi ügyeik intézésében. Áttekintettem a fellebbezési eljárásuk anyagát, és beadványokat nyújtok be. Egyszerű végrendeleteket készítek el, néha ingatlan adásvételi szerződéseket is. Átnézem a tisztviselők szerződéseit, jogos panaszok alapján több pert is indítottam már a kormányzat ellen, de olyan ügyekkel, amelyeket komolytalannak ítélek, sohasem foglalkozom. És persze sok válló peres ügy is akad. Nyolc hónappal és hat nappal azután, hogy megkezdtem büntetésem letöltését, vastag boríték érkezett a póstával. A rabok majd megpusztulnak, hogy levelet kapjanak. De mit tagadjam? Én nagyon jól meglettem volna enélkül a levél nélkül. Egy ügyvédi irodából érkezett, a Virginia állambeli Fairfaxből. Ez az iroda képviselte a feleségemet, aki meglepő módon el akart válni tőlem. Néhány rövidke hét leforgás alatt Dion gyors változáson ment keresztül. A hosszú megpróbáltatásra készülő álhatatos társból menekülő áldozattá vált, aki minél hamarabb ki akart szállni. Képtelen voltam elhinni, ami a levélben állt. Döbbentembe tűztem ki a szavakat, remegett a térdem, Szememet elfutotta a könny és amikor már attól féltem, hogy mindjárt kitör belőlem a zokogás, visszavánszorogtam a cellámba, hogy magam lehessek. Tengernyi könnycsepp hullikám a börtönökben, de mindig titokban. Amikor eljöttem otthonról, bó hat éves múlt. Egyetlen gyermekünk volt, de még többet terveztünk. A számtan egyszerű. Több milliószor elvégeztem már az összerakást. 16 éves lesz, mire kikerülök, igazi tinédzser, és 10 évet vesztek el a legértékesebb évekből, amelyeket apa és fia együtt megélhet. Nagyjából 12 éves korukig a kisfiúk csodálják az apjukat, és tévedhetetlennek hiszik. Amikor bézból és fociedzéseket tartottam a fiamnak, úgy követett, akár egy kiskutya: horgászni, kempingezni jártunk. És szombat délelőttünként a kettesben elköltött reggeli után néha bevittem magammal az irodába. Ő volt a mindenem, és amikor megpróbáltam elmagyarázni neki, hogy hosszú időre elmegyek, mindkettőnk szíve majd megszakadt. Miután ács kerültem, úgy döntöttem, nem engedem, hogy meglátogasson. Bármennyire is szerettem volna magamhoz ölelni, elvisehetetlen volt számomra a gondolat, hogy a kisfiam börtönben lássa az apját. Gyakorlatilag lehetetlen eredményesen felvenni a harcot egy vállóperben, ha az ember börtönben ül, és jó ideig nem is kerül ki onnan. Miután a szövetségi kormányzat másfél éven keresztül sanyargatott minket, elvesztettük a teljes vagyonunkat, na nem mintha olyan hatalmas lett volna. Mindent elvesztettünk, csak a gyerekünket és az egymás iránti hűségünket nem. Bó a gyerek szikla volt. A hűség semmi vélet. Dion hangzatos ígéreteket tett, azt mondta, ki fog tartani mellettem, de miután elmentem, rászakadt a valóság. Magányosnak, elszigeteltnek érezte magát a kisvárosban, ahol éltünk. Az emberek összesúgnak a hátam mögött, írta az egyik első levélben. Borzasztóan egyedül vagyok, panaszolta a másikban. Nem kellett sok időnek eltelnie, és a levelek jóval rövidebbek lettek, Egyre ritkábban érkeztek, ahogy Dion maga is egyre ritkábban jött el hozzám. Dion Filadelfiában nőtt fel, és nem szerette meg a vidéki életet. Amikor az egyik nagybátyja munkát ajánlott számára, hirtelen sürgős lett neki hazamenni. Két éve újra férhez ment, és az immáron tizenegy éves bónak most egy másik apa tart edzéseket. A fiamnak küldött utolsó húsz levelemre nem érkezett válasz. Biztos vagyok benne, hogy nem is kapta meg azokat. Gyakran tűnődöm azon, hogy vajon láthatom-e még. Azt hiszem mindent meg fogok tenni ezért, de rengeteget tépelődöm. Hogyan mész oda egy gyerekhez, akit annyira szeretsz, hogy az szinte fáj, de aki nem ismer meg. Soha többé nem fogunk úgy együtt élni, ahogy apák és fiúk szoktak. Helyes az, hogy Bó régen elvesztett édesapja egyszer csak felbukkan és ragaszkodik hozzá, hogy része legyen az életének? Túl sok időm van, hogy ezen gondolkozzam. A 44.861 kötőjel 127-es számú rab vagyok, a Marylandi Firstburg környékén található szövetségi fogolytáborban. A tábor egy alacsony biztonsági szintű létesítmény, ahová azok kerülnek, akik tíz éves vagy annál rövidebb büntetést kaptak, és megállapítják róluk, hogy nem erőszakos természetűek. Homályos és érthetetlen okból büntetése első 22 hónapját egy közepes biztonságú intézményben töltöttem, a Kentucky állambeli Louisville közelében. A hivatali nyelvet elárasztó rövidítések tengerében az ilyenfajta létesítmények úgy szerepelnek, hogy SBI, Szövetségi Büntetés Végrehajtó Intézet. És ez a Luzvilli csak úgy, mint a többi hasonló, egészen más hely, mint a Fürtsborgi tábor. Egy SBI-be erőszakos bűncselekmények elkövetői kerülnek, akik tíz évnél hosszabb börtönbüntetést kaptak. Ott sokkal nehezebb az élet, de nekem sikerült fizikai sérülések nélkül megúsznom az ott töltött hónapokat. Igen-igen sokat segített ebben az, hogy egykor tengerészgyalogosként szolgáltam. A börtönökhöz képest a tábor üdülőhely. Nincsenek falak, kerítések, szöges drót, és nincsenek őrtornyok, csak néhány fegyőrpisztolyjal. Frostburg viszonylag újnak számít. Az épületek szebbek az állami iskolák többségénél. És miért is ne lenne így? Az amerikai Egyesült Államokban évi 40 ezer dollárt költünk egy bebörtönzött rabra, még egy általános iskolai tanuló iskoláztatására 8 ezret. Vannak itt tanácsadók, szociális gondozók, ápolók, titkárok, mindenféle asszisztensek és hihetetlen mennyiségű ügyintéző, tisztviselő, akik mind ugyancsak szorongatott helyzetbe kerülnének, ha őszintén el kellene mondaniuk, mivel töltik ki a napi 8 órás munkaidejüket. Elvégre ez az intézmény a szövetségi kormányzathoz tartozik. A bejárat melletti parkolóban, amelyet az alkalmazottak részére tartanak fenn, Szép, csillogó autók, zsippek sorakoznak egymás mellett. 600 rab van Frostburgben, és néhány kivételtől eltekintve mindannyian nagyon rendesen viselkedünk. Azok, akik a múltban erőszakos cselekményeket követtek el, megtanulták a leckét, és értékelik, hogy civilizált környezetben élhetnek. Azok, akik életük nagy részét börtönben töltötték, végre megtalálták a legjobb otthonukat. A legtöbb hivatásos bűnöző nem akar elmenni innen. Tökéletesen képtelenné váltak az önálló életre, a kinti világban nem tudnának boldogulni. Meleg ágy, napi háromszori étkezés, egészségügyi ellátás, ennél többre, jobbra, garantáltan nem számíthatnak az utcán. Nem azt akarom mondani, hogy ez egy kellemes hely. Nem az. Sokan vannak hozzám hasonlók, akiknek soha még csak eszébe sem jutott, hogy egyszer így járhatnak tanult emberek, komoly pályafutással büszkélkedő üzleti sikereket elért emberek, vagyonos, családos, country tagsága rendelkező emberek. A fehér bandában ott van Karl, a szemorvos, aki túl sokat ügyeskedett a társadalom biztosítás által fedezett számlákkal. Kermit, az ingatlan spekuláns, akinek két-három jelzáló hitelt is sikerült bejegyeztetnie ugyanazokra az ingatlanokra a különböző bankoknál. Wesley, az egykori Pennsilvániai szenátor, aki kenőpénzt fogadott el, és Mark, a kisvárosi jelzálogügynök, aki csinált egy-két disznóságot, amikor éppen úgy látta szükségesnek. Carl, Kermit, Wesley és Mark. Mindannyian fehérek, az átlag életkoruk 51 év. Mindannyian elismerik a bűnösségüket. És itt vagyok én, Malcolm Benister, fekete, 43 éves, és egy olyan bűncselekményért ítéltek el, amelyről nem tudtam, hogy elkövettem. Jelenleg én vagyok az egyetlen olyan fekete furcbörben, akit gazdasági bűncselekményekért ítéltek el. Ez bizony rangot jelent. A fekete bandában a tagság kérdése nincs olyan világosan meghatározva. A legtöbben a washingtoni és baltimori utcákról származó srácok, akiket kábítószerrel összefüggő bűncselekményekért kapcsoltak le, s amikor majd feltételesen szabadlábra helyezik őket, és visszatérnek az utcára, mindössze 20 százalék esélye van annak, hogy nem kerülnek újra rács mögé. Végzettség, szakma nélkül és priusszal hogyan is boldogulhatnának. Egy szövetségi fogolytáborban a valóságban nincsenek bandák, és nincs erőszak. Ha verekszel vagy fenyegetsz valakit, elvisznek innen, és sokkal rosszabb helyre kerülsz. Van torzsalkodás, veszekedés, főleg a tévé miatt, de olyat még nem láttam, hogy valaki oda csapott volna. Az itt lévők közül néhányan már állami börtönben is voltak, és ijesztő történeteket mesélnek. Senki sem szeretné valahol máshol találni magát. Úgyhogy jól viselkedünk, és közben számoljuk a napokat. A csalóknak, sikasztóknak a büntetés megaláztatást jelent, a státusz az életstílus elvesztését. A feketéknek a tábori élet biztonságosabb, mint ahonnan jöttek és ahová tartanak. A büntetés számukra annyi, hogy hosszabb lesz a bűnlajstromuk, tettek egy újabb lépést afelé, hogy hivatásos bűnözők kiváljanak. Ezen okból inkább fehérnek, mint feketének érzem magam. Van itt Firstburgben még kétex ügyvéd. Ron Napoli nagy hangú védőügyvéd volt Filadelfiában, amíg a kokain tönkre nem tette. A kábítószeres ügyekre specializálódott és számos nagymenő drogüzért képviselt a New Jersey-től dél húzódó területen. Azt szerette, ha készpénzben és kokainban fizetnek neki, és végül mindent elveszített. Az adóhivatal elkapta adókerülésért, és kilenc éves büntetésének nagyjából a felénél tart. Ron nincs valami jól mostanság. Depressziósnak tűnik, semmilyen körülmények között sem hajlandó testmozgásra, s meg sem próbál vigyázni magára. Egyre kövérebb, lassabb, zavarodottabb és betegebb. Régen hihetetlen történeteket mesélt az ügyfeleiről meg a kalandjaikról, de mostanában csak ül az udvaron, egyik zacskó csipszet teszi a másik után, és néha úgy tűnik, azt sem tudja, hol van. Valaki küld neki pénzt, aminek a javát szemétbe való kajára költi. A harmadik ex egy Amos Cap nevű Washingtoni cápa, Egykori nagymenő Ben Fentes, manipulátor, akinek sikerült úgy alakítani a pályafutását, hogy az összes nagyobb politikai botrány közelében ottólálkodott valamiképpen. Kep és én egy perben szerepeltünk, együtt ítéltek el bennünket, és mindketten tíz évet kaptunk. Összesen nyolc vádlott volt a perben, heten Washingtonból és én. Kep mindig is bűnös volt valamiben, és az esküdtek is bizonyosan bűnösnek látták. De Kepp akkor is tudta, és most is tudja, hogy nekem az égvilágon semmi közöm sem volt a konspirációhoz, ám mivel gyávag az ember, ezt megtartotta magának. Az erőszak szigorúan tilos Firstbergben, de ha csak öt percet kaphatnék Amos kettesben, az tuti, hogy kitörném a nyakát. Ezzel ő is pontosan tisztában van, és gyanítom, hogy már régen beszámolt erről a tábor igazgatójának. A nyugati szányban tartják, a lehető legmesszebb tőlem. A három ügyvéd közül csak én vagyok hajlandó segíteni a többi elítéltnek a jogi ügyeik intézésében. Élvezem a munkát. Gondolkodásra késztet és leköt. Folyamatosan frissítem a tudásomat, bár kevéssé tartom valószínűnek, hogy nagy jövő állna előttem ügyvédként. Ha kikerülök innen, kérhetem a kamarától, hogy adjanak engedélyt, de ez sok vesződtséggel járó, fáradtságos procedúra lenne. Az igazság az, hogy sohasem kerestem sok pénzt ügyvédként. Kisvárosban praktizáltam, ráadásul fekete vagyok, és ami azt illeti nagyon kevés olyan ügyfélakat, aki tisztességes honoráriumot tudott volna fizetni. A Braid Dog Street-en egymás mellett sorakoznak az irodák, és minden ügyvéd ugyanazokat az ügyfeleket szeretné megszerezni. Gyilkos verseny folyik. Nem tudom pontosan, mihez kezdek majd, ha kiszabadulok innen, de erősen kétlem, hogy folytatni akarnám a jogászi futásomat. 48 éves leszek, egyedülálló és remélhetőleg egészséges. 5 év, maga az örök kivalóság. Minden nap hosszú sétát teszek egyedül, végiggyaloglok a tábor peremén húzódó kocogó pályán, a vonalon, ahogy mindenki nevezi. Aki átlépi a vonalat, szökevénynek minősül. Bár fogolytáborban vagyunk, el kell ismerni, gyönyörű a vidék és bámulatos látvány tárul az ember szem a közben a távolban magasodó hegyeket bámulom, és legyőzöm magamban a kísértést, hogy egyszerűen csak menjek tovább és lépjek át a vonalom. Nincs kerítés, ami megállítana, nincs fegyőr, aki a nevemet kiabálná, eltűnhetnék a sűrű erdőben, hogy aztán eltűnjek örökre. Azt kívánom, bárcsak lenne fal, erős téglákból épített, három méter magas fal, a tetején csillogó szöges dróttal, és akkor nem bámolnám a hegyeket, nem álmodoznék a szabadságról. Ez egy börtön a fenébe is. Nem mehetünk el innen. Tessék felhúzni egy falat, és ne hozzanak minket kísértésbe. Mert a kísértés mindig ott van, és bármennyire is küzdök ellene, esküszöm, hogy napról napra erősebb.